Arnaldo Kertzaintsari buruz esandakoen ondotik e, tenetarik denetarik entzun dut, baina batez ere harridura ikusi dut eta ni ez naiz harritu, egia esan, duela ja zenbait urte egin zit egin batean esan zuen eh gola poliziaren aurka eta Euskal Herri independente batek e, bere polizia izango lukela. Baina garaian inorretzen harritu, askori iruditzen zaie oso ideia normala eh egun batez e, Euskal Herria independente bada, bada bere polizia izango duela, eta eta hori bai polizian oski, zintxo super Euskaldun bat, eta ez daki zer gehiago. Eta egia ni horrek harritzen nau, horrek bai harritzen nauela, sinistea, egun batez, independentzia ukanen dugula, baina ez sinistea poliziarik gabeko mundu bat posible dela, horrek harritzen nau. arazoen zoen zergatiak lan zendituen euskal herri batean bizi gaitezkela, so dezakegula eraiki dezakegula ondorioen atzetik ibili ordez. Polizia duen jendarte bat niretzko mesfidanzan eta mendekuan oinarritua da, eta, eta hori ez da behinzat nika mesten dudan Euskal Herri Librea.